Ніч купала. Нарешті ніч оця настала, Пройшла крізь долі і віки. Сміється вогнищем купала, Пливуть від берега вінки. Ця ніч не стемрява, Зі світла, настояна на ста вітрах, І в серці папороть розквітла, І навіть зорі у вінках.